лискучих від вечірнього дощу. Імпресіоністська мжичка додала пейзажу переконливості. Побачили б таку акварель в крамниці чи на виставці, відразу пізнали б. За завісою дощу саме Львів. «Я колись бачила подібну картину із квартири одного знайомого», – згадала Ірина. «Ігоря?» – уточнила Луїза. «Ні. Сергія, пам'ятаєш? Він мав тут неподалік кавалерку. Малесеньке помешкання із газовою плитою в коридорі та входом з балкону. Тіснява навіть для одного. Але з вікна відкривався фантастичний краєвид. До самого горизонту дахи і дахи. Можна було спостерігати, як жінки розвішують білизну на балконах внутрішніх двориків. Або позмагатися у грі, хто швидше знайде десять котів. І нарахувати їх з півтора десятка. Якось, коли ми вже втомилися одне від одного, Сергій запитав, «Чим мене ще приваблюють наші зустрічі?» Я відповіла, «Краєвидом з вікна. Не образився? Чого б це? Він визнавав за мною свободу слова і волевиявлення?» «Рідкісний тип чоловіка», – прокоментувала Луїза, «а також мітингів і демонстрацій. Вимираючий вид, свободу пересування, листування». Таких не буває, Ірко. У тому той річ, дівчата засміялися, а чому розбіглися? Тільки не дуркуй, скажи чесно. Кажу, почав обмежувати всі вище згадані свободи. Чудес не буває. Мені хотілося, щоб він був таким, яким я його собі не уявляла, а він був таким, який був. Мав звичку вирішувати за мене, контролювати мої вчинки, захоплювати мій життєвий простір, з ким це ти щойно розмовляла по телефону, хто цей чоловік, з яким ти привіталася, куди це ти так вирядилася, і головне, тон, то такий зневажливий, контролюючий, зверхній, мовляв, знаємо ми вас, бабів, аж ж куртіло дати йому правдивий привід для підозр. Ірина у стосунках з чоловіками не терпіла монотонності і половинчастості, як Луїза, з місцями роботи. І легко ставила крапку у відносинах, наступного ж дня відчуваючи готовність до нового пошуку. «Не страшно щоразу залишатися самі», – запитала мада, «А чого боятися?» У голосі Ірини знову забриніли нотки веселої зухвалості. «Це ж тимчасова самотність. Будь-якого дня, за будь-яким рогом, я можу зустріти його, навіть... Сміття виношу попередньо, причепурившись перед дзеркалом. раптом він уже вирушив на зустріч, щойно викинувши із свого життя тягар минулого. Ірина вдалася у свою рідну тітку Улю та була красунею у молоді роки. Згодом важко переживала ранню інвалідність, але не визнавала себе переможеною. Сидячи у візочку, перекидала руками позбавлені чутливості ноги, немов корабельні канати, і утішала подруг племінниці, коли вони розходилися зі своїми хлопцями чи чоловіками. Чого засумувала? Кохання важко знайти. Що з того, що він виявився не мужчиною твого життя? І наступний може виявитися не твоїм. І ще один, і ще. Мені б ноги. Я б шукала свою половинку того одного єдиного, поки б не знайшла. Хай би хоч сотню перебрала. За сусіднім столиком чоловік, жінка і дитина їли морозиво. Жінка навела на своїх хлопців об'єктив фотоапарату, скомандувала «Ближче один до одного, ближче усміхайтеся». Тато з сином слухняно зблизили голови, волосся в обох однаково стичало їжачком. За їхніми спинами відкривалась панорама мокрих дахів. Гарний мав вийти кадр. Блимнув спалах. Жінка діловито сховала фотоапарат у футляр, активно взялась за десерт, швидко дала собі з ним раду та підсунула ближче до себе креманку чоловіка. Він до її умісту заледве доторкнувся. Енергійна жінка увесь час перебувала в русі. Витерла малюкові руки і губи паперовою серветкою. Зняла з чоловікових вусів непомітну крихту. Покликала офіціанта. Попорпалася у торбинці.